«Скажіть мені, матронко, чого ви плачете? Що ви таїте від мене?» «Наперед, Михайлюню, плачу! Наперед, моє серце плаче!» «Матронко, казала мені, коли спокійниця мама, не можна наперед плазувати, бо ти кличеш біду до себе!» «Біду не треба кликати, біда давно навкруг нас, лиш вона така, як смерть невидима!» «Якось дивно, – говорила матронка, – і відверталася до стіни. У такій гризоті минув майже рік. Слабість помало відпускала. Але тої веселості й жвавості, що була колись у матрончених очах і рухах, ніхто більше не бачив. Не бачив її і Михайло. А в Черемошні колотилося, як під циганською спідницею. Нова влада забила купетутеру у корчму, дошками на ухрест, і з чого тепер жили купетутери, ніхто не знав, але жили вони таки гірше, ніж до цього. А замість корчми у двох кімнатах колишньої флорескулової садиби совіти відкрили кооператив, а решту маєтку роздали. Кімнату – фельшеру, кімнату – майстерні по ремонту різного домашнього начиння, одну – шевцеві, дві – молочарні. В колишньому бездоганному маєтку стало так людно, що тепер там був повний гармидер. Може, з того горя саме на християнський Великдень вчинила Сара Купетутерові ще одного хлопця. І тепер купетутери могли хвалитися зразу чотирма синами. Але на Великдень родити дітей не дуже добре, навіть християнинові, не те, що жидові. Хоча, як сказати, рожденний усвітле Христове Воскресіння – зуставався щасливим на все життя, ціною смерти когось із родини. Купетутери були богомільними іудеями, але в християнські прикмети також вірили. І тепер Сара, турлюнькаючи під грудьми найменшого Самоїла, журилася потайки від чоловіка, хто в родині має умерти дочасно. У Гершковій млині тепер порядкував чи не найбільший і найгаласливіший сільський ледар, Лесьо Онуфрійчук, у котрого відколи світ та сонце паркан коло хати був підпертий латками. Але вже так, як умів дурити людям голови пустим і безкостим своїм язиком Лесьо, то треба було ще такого пошукати. Коло млина, щоправда, молоти язиком не треба, але владі видно видніше. А Гершко тепер зрідка був на підмозі в нового мельника який за кожним разом питав, з котрого боку приступити до колеса. Старий власник усе частіше сідав на камінь перед млином і брав до губів дримбу, чим дивував тих, хто проходив у млин по своїй требі. «Ніж говорити, що думаєш, краще у дримбу грати», – виправдовувався не раз Гершко. Але це звучало надто сумно для завжди веселої вдачі старого жида, в якого до того ж забрали й олійницю, і тепер вхід до неї також заколочений навхрест дошками, як купетутерова корчма. А люди били олію хто як і хто де. В колишній румунській школі зробили сільську читальню, але туди тепер ніхто не ходив читати. Бо хто хотів, потайки далі ходив у колишню просвіту, так само заборонену колись румунами, як тепер совітами. А в читальню зганяли людей хіба що силою. Щоб послухати з уст щоразу нового лектора, що робиться у світі, та ще коли-не коли крутили кіно, а туди вже кликати двічі не тр... було потреби. Люди самі йшли, аж бігли подивитися на таких самих, як вони, що говорили з білого полотна і рухалися по ньому, як живі. Декотрі жінки наразі зомлівали, чоловіки крутили вуса, але все більше мовчали. У світі нічого доброго не робилося. Під боком у Польщі палала війна. І до діди пошепки передавали, що сни їм вищують скоре зарево десь тут близько, може навіть і в їхньому селі. А школу перенесли в просторий будинок черемошнянського сященника, потіснивши його велику сім'ю в колишню крамницю Юзя Розенфельда, що втік разом з румунами – не забравши з собою і синього за нігтем. Крам із Розенфельдової крамниці вночі без свідків забрали, а маєтки батюшки перевезли серед білої днини чотирма фірами по два рази. І в один мент Михайлові відкрилося, що в його селі поволі ставало так тихо, як у Чаремошнім по той бік ріки, хоча мерців у селі не побільшало, і тиф людей не косив. Як і раніше, люди робили весілля, храми і хрестини, але набутки стали якісь укорочені і пригнічені. А село смутне і мало говірке, як переплакана жінка у півроку після чоловікової смерті. Якоїсь то пізньої червневої ночі в Михайлові двері щосили загупало. На ганку стояла захекана Параска Данилюкова, перша сусідка куриків, із полотняним мішком у руках. Вона грубо відсторонила Михайла від дверей і непрошена забігла в хату. Матронка якраз складала вечірнє шиття у кошик. «Любко, матронко, я вижу, ти знов нову сорочку до Богородиці хочеш шити. А воно ще до Богородиці є та є, так що лишися того і йди зараз зо мною, вік тобі не забуду. Ти добра жінка». «Нікому не скажеш, та й сама користь будеш мати. Тобі не пошкодить ні начиння в хату, ні в беря. Та й я собі трохи пригонорився. Бо вже до церкви треба приновити одіж. А мені голка в руках не так тримається, як у тебе. Та й очі не дуже добрі маю». «Агій на біду, молодице!» – невдоволено спитав її Михайло. «Встаньте отутки та розкажіть до прикладу, що все робить. Що ви такі, якби вам чіпу одне місце забив? Михайло не любив Данилючку, бо знав і без чужих язиків, що поразка була ласа на чуже добро. Тож очі мала добрі, але не до голки з ниткою і не до веретена».